Və sonra İmam Buxari e, kitab eləmdə sonuncu bölmədən danışıb, buyurur ki, mən əcəb əsəylə bi əktər min məsələhud. Yəni, deyir ki, sual verilənə sualından çoxlu artıqlaması ilə yəni, cavab vermək. Və burada da, deməli, e, İbni Həmə radiyalarına qeyd eləyir ki, bir kişi gəldi, dedir, ya Rasulallah, muhrim nə geyinə bilər? İhramda insan nə geyinə bilər? Və Peyğəmbə Həsəndə buyurur ki, e, deməli, köynək Papaq və şal var və bir də əhqabızın heçsinə giyinəməz və onların, e, deməli, giyinəməz və onun paltanın də ətir dəyməli deyil, zəfadan dəyməli deyil. Əgər o giyimə heç bir şey tapmasın, onda xüflərini yəni, topundan aşağı kəssin hətta tobu aşağıya kim düşsün. Yəni məqsədən məqsəd odur ki, yəni, insana sual veriləndə, insana sual veriləndə insan həmen insanın halına baxıb, yəni onun bilmədiyini və həqiqətən ki, soruşduğu məsələnin daha geniş təfsilatı ehtiyacı olduğunu bilirsə, hökmən həmen insana verdiyi sualın artıq cavab verməli. Məsəl üçün görürsən ki, məsəl üçün bu günümüzdə e, yəni, məsəl üçün götür namazın tərkibi barəsində Yəni, insan deyir ki, e, filan kəsin ətini yemək olar yoxsa yox. Deyəcəksin, hə, filan kəsin, deyəcək, filan kəsin, deyəcək, filan kəsin, deyəcək, filan kəsin kafirdir, artıq nə yarandı, ixtilaf yarandı. Bir də və qadisəm, qardaşım, məsələ, sələfdə ixtilaf var, yəni kimlər ki, namazın sələni kəsin, kafir gör və, və s. və onun soruşduğu misalı neyin isən, Bir də təfsilatla ona cavab versən. Yəni onun soruşduğu sualdan daha artıq ona elin verirsən ki, yəni o sualı düzgün anlaya bilsin. Və Peyğəmbər sallallaha gəlib, yəni həcc mövsümündə, yəni nə geyinə bilər deyə soruşurlar. Ancaq Peyğəmbər sallallaha əlmişə, Peyğəmbər ona falan şey geyinmə, falanı geyinmə, falanı geyinmə, falanı geyinmə, ətri olmasın, bel olmasın. Yəni Peyğəmbərsə ona konkret olaraq, yəni ehramda nəyi etmək olar? Yəni nəyi geyinmək olar və üstündə nə olmalı deyil diyə bütün yəni geyim barəsində ona bildirir ki, a, bu da onun soruşduğu sualdan, yəni daha artıq mənanı özündə birləşdirir. Və bununla da İmam Muhərrəməllahın kitabül ilmi yəni bitir və Allahın izni ilə gələn dərsin inşallah dəssamas, yəni bölməsilə başlayacağıq və düzün Allah bilir. Valəllə Muhammədin və alə Muhamməd. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.